Pazaroak zazpiditu gaurko honetan, asteazkena da eta hau berrion albistegia duzue berriozari irretiaren albiste emankizuna beti bezala gertuko aktualitatearekin hasiko gara. Berroita marlagun bilduziren aste linean, hipotekako ukitutako talde berriozarren antolatutako jardun alde informatiboen ari da. Iragan aste lenean berriozarko kulturguneak saio ezigarri bat hartu zuaen hipotekako ukitutako taldeen kidei zuzendua eta bertan Nafarroa osoko plataformetako kideek hartu zuten parte. Etxe bizitza duin baten alde lanean duten elkarte eta plataformen egungo egoera aztertzea zen ekimenaren helburu nagusia. Bilkuran plataformek egiten duten lana aztertu zen zer diren zein den euren funtzioa eta pertsona bakoitzak bide horrietan zer egin dezakeen. Horrez gainera, desiabetze baten prozesu oso, osoa ere azaldu zen, etxe bizitza erosten denetik, pertsonak etxetik kaleratzen dituzten arte. Aurkezpenak egin ostean, solasaldi eta eztabaida txanda iritsi zen eta lantaldeari ekin zioten bertaratuek, zehazki laut lantalde osatu ziren arrera taldea, laguntza taldea, mobilizazio eta propaganda taldea eta etxe bizitza taldea. Lankidetza proiektuak izpide izanen dugu orain abian baita ekimen horietako horitarako diru laguntzen deialdia. Alxeda Berriozarco udaleko gobernu batzordeak 2012ko urriaren bostean egindako bilkuran Lankidetza proiektuentzako diru laguntza deialdia onartu zuen eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen urriaren hogeita an eskabideak Berriozarco udaleko erregistro orokorrean aurkeztu beharko dira eta azken eguna horretarako azaroa 20 izango da asteartearekin. Hain zuzen, lankidetza proiektu horiek dira metxa egitasmo bihurtu jardunaldien ardatza nagusia. Alaseda, metxa egitasmo bihurtu jardunaldiek aurrera eginen dute gaur ere, hainbat elkarte eta proiekturen aurkezpenarekin, arreotxaldeko zeiter dietatik aurrera Manos Unidas, Franziskotar konmentualak eta Ona Ielkarteek eskainiko dute hitzaldia kulturgunean. 2000 eta amaik urtean, garapen lankidetza proiektuak gauzatzeko diru laguntza jaso jasozuten gobernuzkanpoko erakundeen eta elkarteen arteko topaketa da. ametsa egitasmo bihurtu izeneko ekimena hau proiektuen berri emate da da, helburu nagusia eta baita eskualde pobretuen arazo eta egoerei buruzko sensibilizazio lana egitea. Gaurko itzaldiaren e, ostean, ostegunean Intermon Oxfam erakundeak hartuko duitza Afrikako adarrean eta Sahel eskualdean egiten duen lana azaltzeko. Horri gainera, medikus mundi, janapai eta zuzeneko elkartasuna erakundeek mintzaldiak ere eskaineko dituzte, mendialdea ikastetxean eta berriozarko institutuan eta proiektu guztien laginak biltzen dituen erakusketa zabalik daia da kulturgunean. eta itsaldi ezari garela abiadura handiko trenari buruzko bat. Berriozar Ateneoa izeneko elkarteak abiadura handiko izpide duen solasaldia antolatu du. gaurko arritsaleko zazpietan izanen da kulturgunearen gela osgabetuan eta izlari lanetan Luis hiriarteariko da HT gelditu elkarlaneko kidea. Zabalik da oraindik Euskara ikasteko diru laguntzak eskatzeko EPEA. Ala, xe da, arazaroaren hogeita marre arte, zabalik egonen da, Euskara ikasteko bekak eskatzeko epean eskatutako edo horiek eskatzeko agiriak, auzo zo eraman behar dira, kale berri zazpin, astelenetik ostiralera goizeko sortzietatik ordu bietara. Deialdi honetan, beka eskatua halko dute berri hozarrien erroldatutako pertsonek, baita autonomoek eta egoitza soziala berri hozarrien duten mikroenpresetan lan egiten duten, langilea, Ekere. Eta azte buruko itxorduei itx, begira, Arantza, bifi, Arantza bifidoari buruzko jardunaldiak aipatu behar ditugun. Hala da, den larun batean, Malformazio horri buruzko jardunaldiak hasiko dira berrioz harrien. Lehen egun horretan, Arantza bifidoan dutenen aldeko ongintzasko bazkaria, eta bisitaldia eginean da, sarria upelte gietara. Jardunaldiek e, jarreraipena izanen dute haste geroago informazio saioekin eta aurrentzako antzeslan batekin. Horri guziari buruz informazio gehiago jasona izanez gero, ala Baskarian izena eman nahi baldin baduzue, arantza bifiduaren elkartera kartera jo behar duzue, arantzazuko Andramari kaleko bi zenbakian edo eta ondoko telefono zenbakian. Bederatzi lau sortzi, 0sazpi laulau 0 bat, bederatzi lau sortzi 0sazpi laulau 0 bat. Elduen antzerki aldiak aurrera eginen du urrengo asteburuan. buruan. Aurten berriozarko hogeita margarren elduen antzerki aldia izanen da, halaxe e, izaten ari da, eta aurten kokapen berri batean e, egiten ari dira. Antzazlanak orain arte mendialdea askolako ekitaldi aretoan egiten ziren, orain auditorio edo entzunareto berrian eta lenbiziko antzazlanaren ostean urrengoak hauesek izanen dira. Igan honetan, malaje solo taldeak, humor platoniko na e, eh garriko digu. Azarbaren 18an Txintxeta taldeak bodologoak euskarazko lana taularatuko du eta azkenik Azarbaren 25ean Zagarra taldeak El miedo que me ba, jardun, ditu jardunaldi hauek antzerkialdi hau saio guztiak Arriatsaleko 7 hasiko dira. Charartelen prezioa lau eurokoa da eta salmenta, txartelen salmenta emanaldi bakoitzaren e, egunean egginen da ordu bete lehenago hau da, Arriatsaldeko seietatik aurrera. Eta kioskora joko dugu orain, berri paperak ikusiko ditugu, berri paperen edizio digitalak beinik bein eta berri egunkariarekin hasiko dugu gure repasoa. Pesenek dio guztiekin hitz egingo duela aurre kontuez horixe Nafarroari buruz berriak gaur dakarren titular nagusia, baina besteak ere baditu Nafarroako D ereduko eskola publikoek salatu dute kalitatean galdu egin dela eta bukatzeko Nafarroako ko kontuei dagokionez berria talde berria e, egunkariak talde nafar bati musika talde nafar bati egin dio elkarrizketa zedatzago esanda bizardunak taldeari bere hirugarren diskoak aleratuko dutelako aurki hauxe titularra erakutsi nahi dugu musika ona egin dezakegula Diario de Noticias hartuko dugu orain eta hauxe lehrburu nagusiena Amabi urtean, bederatzi, bederatzi milioi terdi euro jasoditu gamesak Nafarroako laguntza publikoetan. Bestelako kontuen artean, hause psn uko egin dio UPN erreskatatzeari akordio bilateralen bitartez. Eta eguesi barren, e, ba, finkatzen du arreta diario de notiziazek e, ondoko lerroburuarekin. Eguesi barren opozizioak handiaren dimisioa eskatu du berriz ere irregulartasun berriak aurkitu ostean. Bukatzeko hause nabarmendu dezakegu uharteko behirri paperean, murrizketen kalte zoartarazi dute ikastetxe publikoen zuzendariek eta hoiek bertan bera uztea eskatu dute. Diario de Navarra eskuartean hartuta, haue irakur dezakegu, lasai hasi da inzersoko kanpaina, baina hilara luzeak espero dira. Bestelako kontuak ere hartza Nafarroa baik bilduk, PSNek eta ezkerrak irregulartasun berriak salatu dituzte eguesi barren. Eta e, bestelako kontuak, engai sozialak eta kulturalak esklerosi anizkoitzaren kontrako borrokaren alde joko du barrikadak ostegun honetan zibikanen. Bukatzeko, ekonomia, gamesako enplegu erregulazio espedienteak berriundairu rogeita mairu langilleri eraginen lieke Nafarroan. Music Eta beti egiten dugun moduan, gara egunkaria hartuko dugu orain, hausen afarroari buruz e, argitaratu dituzten berriak, e, barzinak negoziatzeko eskatu dio berriz ere psn eri aurre kontuak babes ditzan burlatara doa orain gara, burlatako bizilagunek lesakaren atxilok salatu dute. Eta irugarren lerroburu batere, badakar Madril eta iruneko gobernuen arteko akordioa pintadak ezagunek. Zabatzeko bukatzeko aurretik ere irakurri dugun beste albiste bat badakar garak de ereduko ikastetxeetako zuzendariek murrizketen eragina salatutute nafarroan. Eta gure kiosko digitala itxi ostean eguraldiari buruz itzeginen dugu. Hetan grado bakarreko tenperatura daukagu berrio zarren zerua oskarbi dagoen arrien badirudi datozen orduetan lainoak agertuko zaizkigula hodeiak agertuko zaizkigula eguerdiko 12 zerua dxente lainotua egonen omen da prebisioek aipatzen duten ez tenperatura gora eginendu dute baina ez horren beste, gehienezko tenperatura gaurko 12 gradukoa izanenda Aulhesi da dena, gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datu zen orduetan Berriozar Irratiaren sintonian FM-ko 100.8an edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Berriozar Irratia. En el 100.8 de FM. Berriozar Irratia. En